Немає жодного сенсу докладно описувати перший місяць у колонії на Іщель. Загалом це була рутинна робота на біостанції. Та якщо враховувати, що ми були в іншій галактиці, складно придумати щось цікавіше за таку рутину. Наприклад, амінокислоти. На Іщель у всіх живих організмів вони були правобічні. І це так захоплювало. Я зараз серйозно. Ніде більше біологи з тим не стикалися. І навіть вважали, якщо життя з правобічних амінокислот можливе, то воно буде цілком інше – протилежне. Свого часу ця ідея була дуже популярна серед письменників-фантастів. Життя – протилежне життю. Насправді, життя на іщель було радше звичайне. Правобічність амінокислот на практиці означала тільки те, що ми не змогли б засвоювати білка із м'яса місцевих тварин, а тутешні хижаки не змогли б як слід перетравити людину, та й таке. Колонія розташовувалася в зоні помірного клімату, ближче до тундри. Було досить прохолодно, а низька хмарність робила будь-який день похмурим. Рослинність нагадувала північні хвойні ліси на землі, за що ми називали навколишні нетрі тайгою. Місцевість була рівна і болотиста. Тваринний світ, буйний, різноманітний і трохи небезпечний. Хижаків тут вистачало. Але теж цілком нормальний. І все ж сам факт вивчення чогось, досі небаченого, заворожував. Переважно я стерчав на біостанції. І оскільки був не просто біолог, а співробітник біоконтролю, мене цікавили тварини, потенційно небезпечні для людини. Це, як ви розумієте, втричі цікавіше. А часом були рейди за контур. Кожен із них – честь тобі пригода. Не дивно, що про свою хворобу я примудрився забути. На дурні думки просто не було часу. Ми збирали інформацію, інструктували дозорців, розробляли рекомендації з виживання тощо. Окрім мене на біостанції – Працювали ще двоє військових біологів і технік. Плечистий, темношкірий командир біоконтролю Аба, ну, взагалі майор Абу Асад, але поза очі завжди Аба. Мила брюнетка з капітанським званням, старший біолог Ірма і дещо замкнений довготелесий сержант Антон. Можна сказати, що окрема рота біоконтролю це купа шибеників із базовими знаннями біології, які вміють ловити пекельних тварин живцем. Але наша біостанція – то свій мікросвіт у середині цієї роти. Ідеальний колектив. Хіба що Антон – понурий скептик, який мав талант зіпсувати найясніший літній день, такий рідкісний тут і бажаний, недоречним нагадуванням про сонячну радіацію. Утім, із ним навіть цікавіше. Він ніби відтінював ту дослідницьку романтику, якій майже поклонялися ми, біологи. Зазвичай ми ділили всю роботу порівну, незважаючи на рани. І атмосфера в нас була не така армійська, як наукова. За місяць я встиг звикнути до нашого колективу, так ніби ми пропрацювали разом не один рік. Табір був цілком автономний. Якщо не брати до уваги воду, яку ми очищували, а потім збагачували привезеними із землі солями, то ми взагалі нічого не споживали ззовні, хіба що повітря. У нас була своя тваринницька ферма з коровами, свиньми, курми, індиками, були свої фруктові дерева і рисове поле. І навіть газони в таборі засіяли земною травою. У служби безпеки були вівчарки – і їхній нічний гавкіт робив нашу колонію геть схожою на заштатне земне містечко. На орбіті висів наш материнський корабель – величезний зоряний лінкор із пафосною назвою «Три корони Кортеса». Він прибув до іщель перший, і він же останній вирушить до землі, відвозячи звідси всіх нас після закінчення місії. На трьох коронах – було повно всього, включно з науковими лабораторіями, госпіталем, резервними припасами тощо. Двоє інших кораблів, менших, уже полетіли, забравши із собою інженерний батальйон, що обудував табір, та решту тимчасових учасників місії. Що ще розповісти про Іщель? Місцева доба тут на 4 години довша земну але для зручності її однаково ділили на 24 частини. Виходило по 70 хвилин у годині. Різницю ми перестали відчувати дуже швидко. Зайвий робочий час перемилювався рутинними справами. Заяві години для сну з'їдалися вечірніми клопотами. Хіба що 60 хвилин на дисплеї годинника нагадували, що це все ж таки не земля. А ще тут нічого не гнило. Неймовірно. А нічогісінько. Ми ще не розібралися, що відбувалося з мертвими тваринами в Тайзі. Очевидно, були якісь тварини-санітари. Але в нашій колонії ми навіть зробили кілька експериментів. Шматок сирого м'яса в теплі не показував ані найменших ознак розкладання. Навіть через тиждень. Він просто висихав. Віра ходила на курси цивільних фахівців, за підсумками яких мала обійняти якусь посаду в адміністрації або службі тилу. Ельза у садок. За великим рахунком, мрія, яку я несподівано для себе сформулював у нескінченно далекому Києві, збулася жити щасливо поруч з Ельзою. І я жив. Уперше за довгий час жив, так би мовити, дихаючи на повні груди. Ельза... Моє маленьке сонечко, робило це життя по-справжньому щасливим. Стосунки з Віркою, до речі, теж налагодилися. Хоча зміна обстановки і не стала панацею. Вірунчик хоч як верти, залишалася собою. І все ж наша сімейна криза залишилася десь там, за 163 тисячі світлових років. Того ранку я зазвичай готував собі каву. Була сьома година чи десь близько цього. Не віра, що спала. Я слухав місцеву радіостанцію, де, як і має бути зранку, саме зачитували статистичні прогнози. Ймовірність дощу, виходу з ладу техніки, нападів мігренії і навіть непередбаченої вагітності саме сьогодні. Люди обожнюють усі ці нісенітниці, вважаючи, що здатні перехитрити долю. Я знаю людину, яка передумала одружуватися, почувши про п'ятивідсоткову ймовірність внутрішньоутробної патології в їхньої знареченої, ще не дитини. А я знаю хлопця, який звалив в іншу галактику, щоб було кому виплатити страховку його сім'ї. Ніхидно зауважив я сам собі і поспішив зіжмакати цю думку і пожбурити в найдальший смітник свого розуму. У мене інша ситуація. Зовсім інша. Ймовірність 50 на 50 з погляду статистичного прогнозування це фантастично багато. Там рідко йдеться про щось більше за частки відсотка. Між іншим, це не заважає космічним лайнерам час від часу вибухати. Тож підкинуту монету, на якій будь-якої миті може випасти недумок, що танцює. На моєму місці багато хто сприйняв би як вирок. І я точно не найгірший приклад. Хоч треба зізнатися і не найкращий. Кавоварка діловито загула, і два тугі медово-коричневі струмені вдарили в округлений денце ретельно прогрітої порцелянової філіжанки. Пінка вийшла чудова. Я дістав філіжанку з апарата і поставив на стіл. Якщо ви любите каву, як люблю її я то знаєте, що в такі моменти важлива кожна секунда, кожен мікрограм легких ефірних олій. Я похапцем узяв з холодильника плитку шоколаду, плеснув трішки підігрітого молока в молочник, підняв філіжанку, щоб поставити її на блюдце. І тут виникло відчуття, наче щось прилипло до пальців правої руки. Щось тонке, як плівка. Я подивився, нічого. Потер пучки пальців, і вони десь глибоко всередині відгукнулися слабким поколюванням. Добре розім'яв кисть. От справді таке відчуття, ніби пальці загорнені в плівку. Я гарячково підшукував якесь пояснення дивному відчуттю. І якесь інше пояснення те, в якому не буде словосполучення аномальний білок.